وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار دوغزاو katika iman maasara lahabab leo hii tukiwa jumaa pili ndio ambao tumtukufu ramadhani ningependelea tukumbushane kushiana na fadhila zinazopatikana katika ibada ya qiyamul layl fadhlu qiyamil wa ba'd fadla inayopatikana mtu kuswali swala ya usiku ama kwamba ni sunna si zile za faradhi na no vile vile baadhi ya adabu zake tukianza kabisa Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi wasfi ahli aljanna anaaposifu watu wakongia peponi ni watu wa aina gani a'udhu billahi minashaitanir rajim alladhina yaquluna rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana waqina adhaban nar al-sabirin wal walmumfikina, wal-qalitin bil-ashar Allah subhanahu wa ta'ala anasema akisifu atupepone watu wa gani sifa zao ni kama zipi sifa zao ni kwamba hawa wanasema ewe mola wetu sisi tumuamini wewe na vile vile tumuamini mitume wako na vile vile tumwamini vitabu mkomba vile vile kwa ajili ya hayo Alla Subhanahu wa Ta'ala akwamba ta wewe utusamehe madhambi yetu sisi na vile vile utuepushe moto wa Jahannam Mikono masepa za watu peponi bado ala anazidi kuzieleza akieleza kwamba watu wenye kusubiri katika kumti Alla Subhanahu Ta'ala kwani kwa kumtii Alla Subhanahu wa Ta'ala ta vile vile takasubra kwa faro katika siyam sem ni ibada mko kama ni zito kwa badhi ya watu na maradhi Alla Subhanahu wa Ta'ala ajalie vile vile napata kama mtu saumu ni mzito na vile vile mtu anafanya subra ana hela zake anaweza kakula ama alafu anaweza kajificha mahali akala ama akanywa lakini anasubiria kata kumti Allah Subhanahu wa taala Vile vile ndugu zangu katika imani katika subra vile vile kuna kusubiria katika kumasi Allah Subhanahu wa taala Kwa ni yale maasia, unapata kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba roho ataka, atakacho ya nafsi inapelekea mtu kufanya mambo kama hayo inamsukuma afanye lakini kwa kuwa Allah subhana Ta'ala ameharamisha yale mambo mtu kama yule amejuzuia akiwa na subra kama atapata maliko kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile miongoni mwa sifa za watu peponi ni kwamba ni watu mukama unasema ukweli katika vitendo vyao na vile vile katika maneno yao. Ni watu ambao ni wa kweli. Vile vile katika imani zao wanakuwa ni watu ambao ni wa kweli. Na vile vile walqanitina na watu ambao wanadumu katika totoa ya Allah Subhanahu Ta'ala. Si wale watu ambao kwamba Muzumtukufa Ramadhani napondoka vile vile wanapatia msikiti migongo haonekani tena wanawaacha na ibada ya Allah subhanahu ta'ala la ndugu zangu katika iman hiyo sifa ya topeponi watu ni watu ambao wanadumu katika toa ya Allah subhanahu ta'ala vile vile walmunfiqina wale ambao kama mali zao kwa kum, kwa kum, kwa kutaka kukutakaraza za Allah subhana wa taala kwani kuna baadhi ya watu wamkoma mali zao si kukutakaraza za Allah subhana wa ta taala bali ni kupiga suna aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam watu kama wale ndugu zao katika iman watu kutoa mali zao kufadhili vitu kama sabidaa na furafaa watu kama wale ndugu zao katika iman mali kama zile unapozitoa hawaingii katika sifa ya watu peponi wa na bil ashar na vile vile watu ambao kama wanafanya istighfar kwa wingi wakati wa mushi wa usiku hawa ndiyo watu wa peponi ndugu zangu katika imani vile vile alla subhanahu wa ta'ala anazungumza katika aya nyingine akieleza watu wa peponi ni watu wa aina gani Inalmuttaqina fi jannatin wa hakika watu ambao wanaogopa ala subhanahu ta'ala wacha Mungu amokuwa anafika peponi insha Allah ni watu kwamba ala subhanahu ta'ala atawazawidia kwamba watakuwa ni wenye kuingia pepo amokuwa ndani yake kuna mito akhidna ma atahum rabbuhum watakuwa nachukua ile neema ambayo kwamba ala subhanahu wa ta'ala amewapatia Innahum kanu qabla dhalika muhsinin watu kama awa katika ulimwenguni walikuwa kijitahini katika ibada walikuwa nafanya ibada kwa ikhlas kwa ihsani ya hali ya walikuwa nafanya wema kanu qalilan min al-layli ma yahjaul Watu kama hawa walikuwa kilala usiku muda mchache lakini muda mwingi walikuwa wanafajibidisha katika kufanya ibada wabil ashari humstaghfirun na vile vile mwisho mwisho usiku watu kama hawa wanafanya wanajitahidi kuomba msamaa. ala sunu taala wasamehe au ghafuria yale madambi yao Ana Amr ibn Abbas Allahu anhu قال watu kama wa sahaba anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema aqrab ma yakunu ar-rabu min al fi jawfi layli al-akhir wa qati amba kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa mkaribu sana na waja wake ni wakati wa mwisho mwisho usiku kukaribia wakati wadako. dako fa inista'a an takuna yadhkuru Allah fi tilka sa'a fakun mtume akasema kwamba ukitaka uwe ni miongoni uandikwe uwe ni miongoni wa watu ambao kwamba wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi basi kuwa kwani njia ya Zakairi alastina taala mezenisha mtume sallallahu alaihi sama kaziweka wazi zaidi ziko wazi mtu yote moko kama nataka atazifuata ndio kosa mtume sallallahu wa alaihi wasallam akasema kwamba umati wangu wote watangia peponi Isipokuwa yule ambao kwamba atakataa, wakashtuka akashtuka na nabotoa, wakasema kwamba niani huyo ambao kwamba anakataa kuingia pepo ya Allah subhana wa ta'ala, mtume atasema, "Yeyote ambao kama atanitii, atafata amri zangu mimi ataingia peponi, na yeyote ambao kwamba atakataa mtu kama yule atakuwa ni miongoni mwa moto Wan motoni." Wa Mu'adh bin Jabal anhu قال, sahaba mwingine huyu Mu'adh bin anasema, "Kultu ya Rasulullah, siku moja nilisema ayee hey, mjumbe wa Mwenyezi Mungu akhbirni bi'amali yudkhiluna aljanna wa yub'iduna 'anil nar nielezee hey, ebu nidokezee hey, ee mtuma Mwenyezi Mungu amali ibada amokuwa nikifanya mimi Nitaweza kuingia peponi na vile itaniweka mbali na moto wa jahannam qal akasema laqad sa'alta an 'azhimin ewe mu'ad umeuliza jambo kubwa sana si jambo dogo pepo ya allah subhanu wa ta'ala nguzo kutoka iman si rahisi kupata mtume anasema ala inna sala'at allah alghalia hakika si Bidhaa ya Allah subhanu wa ta'ala ni nzito sana, ni ni gali sana, iko very very much expensive, haipatikani hivi hivi, isipokuwa mtu mpaka jitihada na juhudi ya hali ya juu. Na vile vile mtu kuepuka moto wa Jahannam sika rahisi vile vile. Ndio Allah Subhanahu Ta'ala katika sura nyingine akawa anasema, "Faman zuhziha 'an nari wa udkhila al fa faz." Yeyote hapa kwamba Allah Subhanahu Ta'ala atamweka mbali na moto wa Jahannam. Alafu mtu kama yule afaulu abahatike awe ni miongoni wa peponi mtu kama huyo atakuwa mefaulu, kufaulu kama tukani kubwa zaidi. Ala kumtume sallallahu alaihi wasallam amesema aada kumwambia wa innahu layasirul ala man yasarahullahu ta'ala alayh kufanya mambo kama haya ni rahisi lakini kwa yule ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyeshia aka kumtume sallallahu alaihi wasallam kumueleza ta'budullaha la tusriku bihi shay'an kwanza mpako mabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kumshirikisha na chochote. Au maana nyingine ndio shahada to alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadar al Rasulullah. Maanake ni kwamba mtu atafanya ibada eh, kwa ikhlas eh, na vile vile kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile hata mshirikisha na kichochote ndio maana ya la ilaha illa Allah. Watu sala Na vile vile ushumisha salatano tano za faradhi. Watu uti zakaa Na vile vile utoe zakaa ya faradhi kama Allah Subhanahu ta wa Ta'ala atakujalia utakuwa ni mwenye uwezo kwa tasu mwaramadhana na vile vile uwe ni wa kufunga mwezi mtukufu wa ramadhani watahajjal baita na vile vile uhiji nyumba tukufu kama utakuwa na uwezo thumaqal kisha ule, mtume sallallahu ala wasallam Akamambia muadh tena ala adulluka ala abwabil khair si sinikuonyesha niku kuzilishie katika milango zingine za khairi mambo mwakama kama si faradhi lakini mtu akifanya inamkurubisha zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala na mtu akiwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile anakuwa yuko karibu sana na kuingia katika janna saumu Junna, mtume akaelezea kwamba saumu ni kinga saumu ni ibada mwa kwamba inamzuia mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kufanya maovu na machafu wa sadaqatu tudfi kama khatia mau nara Mtume akaelezea akasema sadaka vile vile inamaliza, inaosha, inaosha madhambi ya mtu vile vile kamba e, maji inazima yale makali ya dhambi ya mtu na hasira za Allah subhanahu ta'ala kama vile mnini kama vile maji inazima nini inazima moto. Wasolatu salatu na vile vile sala ya mtu fujao fil kati kati usiku. ya usiku watu wamelala lakini ya anasimama akitaka pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala muepushe na moto wa Jahannam thumma qala kisha mtume صلى الله عليه وسلم akasoma aya ifuatayo tataja fa junubu ma'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu ta nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun kwamba Ala anasifu watu wa peponi akisema kwamba watu kama wale ni watu ambao kwamba wanaweka mbavu zao mbali na firashi zao zile magodoro zao sehemu zao za kulala wakimwomba Alla Subhanahu wa Ta'ala wakiwa na tamaa ya hali ya juu awajalie waenye kuingia peponi na rahma zake wazipate na vile vile wana hofu wanaogopa sana moto wa Jahannam na vile vile mgonjwa masifu watu wa peponi ni watu ambao kwamba katika ile kidogo ambao kama Alla Subhanahu Ta'ala anaruzuku vile vile ala akaelezea kwamba hakuna mtu anamkoma ajuae yale mkomo mifishiwa katika neema na malipo kubwa kutoka kwa Allah wa Ta'ala malipo katika yale mkomo watu walikuwa akiyatenda. Rawahu Tirmidhi. Hii ni hadithi mpokelewa na Tirmidhi na ni sahiha. Vile vile hadithi nyingine anabi Hurairah radhiyallahu anhu kal, Abu Huraira ana reporta akisema Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi sallam alisema alio madu akisema nini akisema nini rahimallahu rajulan Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu mja qama mina leili, lail siku kufanya ibada fa akaswali mtoka yule, wa aqa dhra'ata akusali peke yake bali vile vile akamsha mkewe Fain abad mkiwaka matakataa kwa jeleo Nadha hati waji almaa akawa anamniyuzia maji kidogo katika ushu wake aweze kusimama vile vile mtume sallallahu alayhi wa sallam mwanake hakuwachanya mwanamke anamdai baadhi ya watu akisema nini Allahu maraatan vile vile ala subsan taala mrehemu mke qamat min allayli alismamu siku fa sallat akasali wa zaujaha vile vile akamsha mumewe fain aba mume wake labda akizubaa labda akikataa kajeluvivu nadhahat fi wajhiha wajhi maji tuko mbali pale vile ili iweze kuondoa nini kuondoa usingizi rawu abu daud kwa hivyo tu nimuito tunaileta insha Allah. kama mtataka kitu kama hiki mtu asipige bibi yake ama sikasirike ama vile vile kuna badhi ya wanawake wengine ndugu zao katika imani pia ungana wanalemea baadhi ya wanaume vile vile mwanaume akijaribu kumnyunyizia maji asiakampiga mumewe, wallahu aalam wa Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin na Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila umdin wa ba'd Duguza mtaka imani lelewa leo tunazungumzia fadhila ya katika sala ya usiku ambapo kwamba si faradhi bali ni mtu kujitolea yeye mwenyewe nafsi yake ama baadhi ya adabu المتعلقه ama baadhi ya adabu ambazo kwamba zinafungamana na mtu kusimama ibada usiku ni nini ya kwanza yustahab almudawamah ala kiyami al inapendekezwa sheria ya Kiislamu inapendekeza mtu akianza ibada asifanye ibada Ramadhani peke yake alafu baadaye anaacha ibada mtu kama yule Atakuwa anafanya makosa An Aisha radhiyallahu anha qalat kutoka Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema suila nabiyu nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul a'mal ahabb ila Allah ta'ala skizae bizuri. Aisha radhiyallahu anha lulizwa ni amali gani ni ibada ipi amao kwamba anaipenda sana Allah subhanahu wa ta'ala qala Mtume sallallahu alaihi wasallam kajiwa akasema adwamuhu wa inqal ila ibada mkometakuwa ni yenye kuendelea ila amkometakuwa progressive hata baada ya mwezi mtukufu ama mwasimuul khairat kuendelea hiyo ndio ibada kwamba atakuwa naipenda Allah subhanahu ta'ala wa inqal hata kama itakuwa ninini kwa uchache kuvo ma'asiral ahbab mtu kufanya qiyamul Sila si lazima utafaze qurani mzima. hapana alisema hivyo labda labda mtalidanganya labda ama labda hakujua qiyamul layl Hutaweza kufanya hata soso fati hapeke yake. Soso ni fati yake. Labda anabihifadhi peke yake labda. Anaweza nini? Kiamo leil. Kwa hivyo watu wasiwaache kiamo leili ibada Zuri sana ya kiamo leil baada ya msimu Ramadhani kuondoka. Hadithi nyingine. Ana Abdullah ibn Amr radhiallahu anhu maqal. Sahaba kama huyu vilevile ana report yake sema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi alisema ya Abidallah ewe ya abdullahi, akamwambia la takun mithla fulani, usiwe kama fulani kana yakumu layla alikuwa akifanya ibada usiku akijitahidi fatara qaama layle akawacha kusimamahu usiku rawahu bukhari wa muslim kopo hapa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kusengenya bali alikuwa ni mwenye kutoa nasaha akamwambia si kama fulani ambaye kwamba alijitahidi sana katika ibada kisha baadae wakawa nini akawa ni mwenye kuacha ibada kama ile vile vile ndugu katika iman miongoni maadabu za sala ay sala ya usiku alistiak yes, ni mtu kupiga mso kiasi fulani kama atawezi, kama tokua kuna uwezekano An Hudhayfah ibn al-Yamani anhu maqal Sahaba kama huyu anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اذا qama min al-layl yashusuhu bisiwak Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa akiamka usiku kwa ajili ya ibada usiku alikuwa akipitisha mswaki katika nini? Katika mdomo wake mutafa kuna alai. Vile vile ndugu zangu iman, imani miongoni mwa adabu zinazofungamana na sala ya usiku ni kwamba idha na fi salatihi falyatrukha walyarqud hata yadhhab anhu nawm. Vile vile napendekeza ni kwamba mtu labda usiku labda mshana amekuwa na shughuli nyingi Labda usiku labda akawa ni mzito akawa labda amechoka usingizi memlemea mtu kama yule ndugu zangu katika imani hili si mwisho mtu hata kufa kama hata simama usiku kama ule ni muhimu sana nasihiwa alale mpaka labda wakati amokam labda usingizi utakuwa hakuna Ndiyo haweze kufanya ibada kama ile Kwanini? kwa nini kwa hadithi ijayo ana Aisha wa anha kutoka kwa Aisha anasema Ana an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Koma Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema: "Idha na'isa ahadukum, anapu moja wenyu fi salatihi katika swala yake falyarqud." Mtu kama yule basi alale. Hata yazeheba anhu naum mpaka usingizi wote umondokeyeye. yeye. Fa in ahadakum, wenda moja wenyu, idha salla wa huwa akiswali pindi anaposikia usingizi anasinzia la'allahu yadhhab yastaghfiru. Kwa yasubu yasubbu nafsa mtu kama yule huenda anadhania kama anafanya istighfar in hali mtu kama yule anajitusi yeye mwenyewe rahul bukhari wa muslim يقول شارح anasema ni hadithi kama hii mawdhuu alhadith karahatu ijhad nafsi bil ibada hadithi hadith ninazongumzia mtu kujipinda kupita kiasi katika ibada watariki alghulu fihi na vile vile mtu awache kufanya ghulu kupita mpaka katika ibada Walhudu ala Mtu mutafani ibada kunigamana na hali alivyo kwani ala Subhanahu wa Ta'ala kujalia wanadamu nimefanya wa ibada na 24 la kuna wakati wa kuna wakati wa pumzika na mnakama hiyo walkhushu na vile vile swalaini mtajea mtu ame na khushu na hudhuri alqalb fi na vile vile mtu nitakana katika ibada moyo wake uko pale anaelewa anasema nini wa Anas ibn radiyallahu anhu qala hadithi nyingine Anas radiyallahu anhu anasema dakhala rasulullah sallallahu ala wasallam al masjid ikosi mtume sallallahu alaihi wasallam alika msikitini wa hablun mamdudun bayna sariyataini na kunayo nini kunayo kijikamba ambako kamba imefungamana miongoni manguzo zile za misikiti nguzo mbili Fakal, mtume sallallahu ala wasallam akasema ma hadha au ma hadha al fi riwayat in kamba iko na kazi gani hapa قال wakasema كما tusali تصلي kasalat au fatarat فترت iyo به هي يا زينب بزهشن anha الله pale akisinzia ama akisikia uchovu kiasi fulani anashikilia kamba kama ile ili asiweze kufanya nini asiweze kuanguka faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hudhu tafadhalini mara moja ondweni yo kamba ahadukum muja wenyu atasali nashatahu wakati pindi anaposikia miguu kwa sawa kabisa ana uchangamfu kiase fulani faida patara pindi mtu anapokuwa na nini na uchovu au kasal labda amesikia uvivu kiase fulani fal mtu kama yule ni muhimu sana aweze kulala rawahul bukhariyo muslim vile vile maashara la ahbab ngona ma adabu tunasipata katika ibada ya qiyamul layl tajuzu swalaatu qiyamul layl fi ayi min ajza'i layl ila fajar Inafaa mtu kusimama wakati wowote Katika kufanya ibada tukufu ya kusomwa usiku wakati wowote. Sawasawa sawa iwe ni baada ya swala mubasharatan au mtu alale kidogo labda afanye labda masa sita huko kuelekea kuzisa tano kuelekea huko au la haiwezekani labda mtu amke labda kuanzia labda saa saa 7, saa 8, hadi kumi huko kama atakuwa ana uwezo. Kwa hivyo mashara alhababu watu wengine wanakosea wa kidana kama tahajud nilete usiku pekee kama qiyamul nile swala usiku pekee kala qiyamul layl mashal ni swala kwamba inaanza usiku baada swala isha tiyari mtaweza kufanya swala ya nini swala ya sunna amekuwa anaitwa kwa lugha nyingine qiyamul layl fa idha sallaita qabla nawmi fi swala kama ile mtu akiswali baada ya swala ya isha ikiwa mwezi mtukufu wa ramadhan wa insa laita do na baada naumu tusamaa tahajjud sala kama ile ile moja mtu akiswali baada ya kulala itaitwa tahajjud faya salatu wahida Ini ni moja ya ummuha salatu layl ambo kwamba inaitwa jina moja ya salatu layl mbona tunasema hibi? Rawa anas radhiyallahu anhu qala anas malik alikokea hadith kisema, ma kunna nasha'u an narau min al-layl musalliyan illa raainaa Wakati wowote tulikuwa tukimchungulia Mtume صلى الله عليه وسلم kuangalie baadaye usiku wakati wowote sawa ni mwanzo usiku iwe ni katikati usiku au mwisho usiku tunapata Mtume صلى الله عليه وسلم akiwa nasali kwani hadith riwayat ziko nyingi kana kama kinabuna Abbas anasema kwamba Maimuna alikuwa ni anti yake alikuwa akienda kwake alali kule ili aweze kuangalia swala mtume swalla allah alayhi wasallam rauhul bukhari walit kama hii infokelewa na mabukhari qala الله rahimahu allah taala lam yakun tahajjudihi sallallahu alayhi wasallam waqtu muayyan tahajjud sallay tahajjud ya mtume swalla allah alayhi wasallam haikuwa na wakati maalum kwa hivyo watu wanai nadai kama tahajud ni ile usiku ile manane peke yake watu kama wale wanakosea Bali bihasabi matayassara lahum qiyam bali mtume sallallahu alaihi wasallam sala tahajud alikuwa akisali wakati wote kama pindi anaposikia mwili wake unachangamfu kiasi fulani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasali kulingamana nini ule uwezo kwa hivyo na hadith zilizostangulia nukuzao katika iman al fi ashr al awaakhir tarku tarawih liman azama tahajjud bora zaidi na saha amkao anatolewa kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan pili napopika zile kumi za mwisho yeyote ama kwamba angependa kusali swala ya qiyamul Mtukama mtu kama yule ama tahajud, Mtukama mtu kama yule bora zaidi asali salat tarawih asali ile swala ya isha baada ya swala isha basharatan mapema baada ya hapo sasa atakuwa na uwezo kufanya nini kwa amko usiku akiwa na nguvu ya kusali Ebu tuende tu kilogic kwa mtu ashole tarawih kuna msikiti zingine uswali za na tatu ya kila raka mbili wanatoa zila vikara shadu alla ilah ila allah mpaka mwisho kwa ndugu kataka iman unapata msikiti zingine swale namalizika very late kitu kama saa 4 hivi zingine mpaka saa 9 unahusu unasikia bado wazee wanaswali kule msikitinini sasa tuchukue tutorial kitu mtu ashole tarawe, mpaka tuseme saa 4 tutoe nusu ile saa 4 mtu analala Alafu tena saa saba ama saa mtu amekufa kufanya tahajud. Mtu kama huyu je, atakua anasali swala ya tahajud ama na anajidanganya? Mtu kama hule bila shaka atakua anajidanganya. Atakana anaswali ya hali ya juu. Kama ni binadamu wa kawaida, masaa kama zile hazimtoshei mtu kulala. Na bila hiyo ninavyojulikana ni vigumu sana ndugu zangu katika imani. Mtu baada ya swala tahajjud tena aondoka lale na ilhani pia kuna nini? Kunayo labda kuna kazi. Labda kuna watu naishi zile miji kama kuna majama kama kina Nairobi. Mtu kama ile lazima arauke. Kwao Masha watu wa dini ya dini nyepesi, watu waache kujilazimisha na mengine Alafu na pande mwingine on the other side, unapata kuna mtu ambaye kwamba labda usiku ni mgumu sana kwake, ni mzito sana, yeye hana uwezo wa kusimama. Kuna watu kama wa amelala express mpaka asubuhi. Kwao Masha Allah Elimtu kama yule asikusi fadhila za Qiyamul Lail mtu kama yule ataswali mubasharatan mapema baada swala Isha hivi atie nia kwamba yeye anafanya swala ya Qiyamul Lail aswali salataraka zake nane, akimaliza apege zingine tatu za za, za, za, za witri alale mpaka alfajiri mtu yule, yule, kama yule so hata kama leo ni Lailatul Qadr atakao mipata na zile fadhila zilizile mtu kama hizo pata watu wengine wanadhania kama la zalul Qadr lipate hizo fadhila lazima usiku huko kama una uwezo itakuwa ni shida Labda mtu amesilimu labda kwa sababu corona hajajua vizuri. Kuna watu wengine wanapenda kuswali sala kama ile kwa jamaa. Inakuwa ni masikizo ndugu zangu kwa iman na dini ya Uislamu dini ni kama ni nyepesi. Vile vile maasala rahbab, miongoni baadhi ya makosa makama inafanyika na baadhi ya watu ni kwamba kuna baadhi ya watu la baghil qiyam bi nawafil walfutura an al faraid kama, kama kama kama yanatajaduru yanatajaduru na lili fuma Haifai Wala sisi katika mafundisho ya dini ya Kiislam, kama mtu mashallah swala za tahajud na swali vizuri alafu ninapofika swala al-fajiri mtu kama na aiswali swala ya tahajud ni sala ya sunna mtu anaswali swali swala ya sunna alafu anakuwa ni mwenye kwa sala faradhi mambo kama haya ni makosa ama kama anafanyika na watu wengi mtu kama anajua kama usengezi umemzidi hataweza kusimama basi na saha ni kwamba sehemu yake aswali mapema ili aweze kusimama swala fajri wakati ufao kwa hayo machache ndasukomeka hapo siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala nguvu atupatie afya tukoje tukumshane mawili matatu katika dini yetu allahumma ghfir lilmu'mineena walmu'minaat والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والموات انك سميع قريب المجيب الدعوات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك